God aften og velkommen til De Sorte Spejdere på B3 søndag aften. Hvis du netop hører Radioavis, hvilket du formodentlig har, ellers hører du ikke programmet her nu, så vil du kunne høre, at vores gode kollegaer nede på Radioavisen anden sal på i Radiohuset, at der skete åbenbart noget mystisk, der skete noget teknisk, der skete i hvert fald noget, der gjorde, at den stakkels mand blev hyldet ud af den. Og det er måske åbenbart det, der skal ske på en søndag som denne. For øh, mit navn er Anders Brindholt. Jeg sidder her i studie. jeg er pisse forkølet, har feber i 7-8 dage, det er jo virkelig en historie udkommende. Men øhm, min medvært, Anders Lund Madsen, er her ikke. Øhm, godt nok var det her program tiltænkt, at, at det er et program, hvor at det er det, man vil kalde et talkshow med lidt musik i, men øh, meningen var ikke, at jeg skulle sidde alene, så det, jeg sidder og venter på nu, det er, at døren skal gå op, men imens kan jeg jo øh, sige, at øh, det, er, det er et program, som du vi kan lytte til hver søndag til, øh, ja, en gang indtil omkring sommer, formodentlig, det er i hvert fald den første omgang, vi skal sende, og øh, manden, som er <laughs> vores tekniker, det er Henning, god aften Henning. Aften. <laughs> og manden, som øh, er over vores hjemmeside, hvis man, ja, gå brug tiden på det, øvrigt, for jeg skal yder med paddene nu, brug tiden på det, tre gange dolve Punkt som det er. Oh, det er lige meget med hjemmesiden. For nu kan man høre at nogen komme. Hvad er det nu, Anders? Vi sender fra Radiohusets Tårn. Og ude på trappen går nu. Anders Lundvæsen, det er fantastisk. Man kan høre trapperne. Eller man kan være en god. Anders? Vi er Rartån. Og <laughs> for Satan. Du ser ikke godt ud. Jeg har det godt. <laughs> Hvad er der sket? Der, jeg kan ikke finde en skide printer. Hvad, så du har ikke vores manuskript med? Jeg ja, har det med, men det var lige, hvor det hængede hår. Jeg fik en del intern mail med over fra, fra Nome med nogen chef. Jeg ved ikke, hvad det er. Kan vi ikke spille nogle melodier, jeg skal have <tøk> Nej, det kan vi ikke. Hvad øh, kan man sige? Øh, Henning, har vi noget musik? Ja, ja. Øh, hvad er det første nummer? Det er Michael Simpson, ikke? Jo, oh, tager jeg track nummer to på den her CD, og så siger vi undskyld for styrrelsen. Det her er ikke Lokalradio Møn, Nej. det er Danmarks Radio 3, du lytter til. Og om et øjeblik, der er det ved det hele lyde helt anderledes. Det var radiovisen klokken... Øh Ja, det siger de ikke, noget radioen slutter. Vi er blevet enige om, at det, der skete for lidt siden, før vi hørte Michael Simpson, et nummer, som vi skulle have spillet senere i programmet, fordi ja. det var der knyttet en historie til, ja. ikke var os. Det var nogen, der foregav at os, og det er, hvad der sker søndag aften. Ja. Nu siger vi velkommen. aften og velkommen. Med en intro. Velkommen til præmieren af det helt nye p program som hedder De sorte spejder. Bindestreg. En lang Hensynning. Hvorfor det hedder det sidste, det er vi ikke klar over, men det finder vi ud af, inden at vi når sommerferien, for det er nemlig der, vi sender til, til indtil, Ja. Der vil være så, jeg... afbrudt af nogle programmer resten af ugen, det vil jeg <laughs> ja. sige, fordi ja. ellers så vil være noget af program. Ja. Vi men sender er... fra nu af og til sommer. Kan du ikke fortælle, Anders Lund Madsen, hvad er dette program for et program? Jeg er glad for, at du spørger, Anders Breinholt. Det, der sker i det her program, er, at vi sender fra den time, som afslutter ugen og giver fødsel til den næste uge en sag overgangsfyr,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 Det er fordi, at øh, vi bryder os lidt om spider, men Det gør vi alligevel ikke. Eller det gør vi jo, men vi har bare altid godt... Det startede tæmpes... med en porer. Det synes jeg, du skal tale om. Ja, men øh, Det startede med, at vi i sommer lavede et program, som hed øh, De Sprøde Heste. Det hvorfor hed program... det De Sprøde Heste? <laughs> det var, fordi vi ikke måtte hedde De Røde Heste. Fordi Morten Korks arvinger satte sig imod det. Og så var der et eller andet... Eller det gjorde de sgu da ikke nej. Det var dem, der sagde, ja, det må I gerne. Men der er et eller andet gøjlerteater et, et, et, et eller andet sted. Der er et eller andet, andet møg det, jeg. det var Adam Duvohal. Nej, det var, det var Mads Vang. Så... Er det ikke gyldigt? Det, det er bare for at føre frem til, at der sidder folk og tænker, ved de, det sorte heste? Ja. Eller det hedder sorte ja, ja. ja. Men, men uh... Nu skal vi ikke tabe lytteren, der har Nå. tålmodet tunet ind. Nej. Jeg vil også sige til alle to jer derude, der har DAB-radio. Læg mærke til, at den her er endnu bedre, end da I hørte det i FM-bar. Kan I høre det? Det kunne man høre der. Ja. Men der er en ting, jeg ved, du har spekuleret nej, på. Før det, lige det, gør vi gør vi var fordi de var vi de så store spioner, ja. det er det, jeg vil jeg sige. Ja, jeg vil godt sige det. Ja. Nej, du siger det. Skal jeg sige det? Ja. ja. Det er fordi, at vi sidder og sender øh, fra Bornholm øh, et dejligt sted i rønne. Ikke nu, i øh, altså, det gjorde vi i sommer. Okay, okay, ja. ja. det får jeg stå ind til det Det så sker. Det er jo. Du skal huske på hvert tidspunkt i sådan en historie, så sker der hverken hvert eller beder. Ja, det kommer det går til. Det der, så sker, det er jo, at øh, du har jo så i inden, at vi mødes på Bornholm, skal sende radio derfra i sommer. Ja. Underhold KFM spionerne og KFK. At du ikke spejder jo. Nej, jo. Det, det må er man jo ikke sidde. Nej, men det er fordi der er både KFM spejder og så er der KFM. Okay. Og hvem var det du underholdt? KFM. KFM. KFM. Og ja, KFM. Altså ikke KFM spejder, men KFM. KFK. Ja. Og det blev jo kvindelige... De havde sådan noget der hed unglej. Ja, unglej, hvor at der var så meget en porre. Ja.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 og ernæring hvem mere nærliggende til at tale om ernæring er en, en pør og det er en pør at altså, der er en mand det kan I godt sige okay. det er en mand der klæder ud som en ja. han har bare en pør at på og for så gør det festligt så starter han altid de her aftener med at hænge en træppe og gå ud over publikum ligesom lidt ligesom ramstegne bare uden og hvordan ser pøren ud er ja, den lige er en porre, den man, lige er en porre. Man, det er bare en mand og så der ja, hovedet der ja, stikker kroen så stikker der hovedet ud og, det, og altså, jeg kommer jeg tror det er onsdag undstand den allerede lidt øh, i kanten fordi det er altså, en pør der går til vafflen det kan jeg godt sige ja. han spilder ikke tiden ud til den. <coughs> og det der så sker Ja. det er, at jeg kommer til at lægge mig ud lidt med den på over, fordi jeg synes, den er sjov. Ja, jeg synes, den er dum. Mm, sådan kan man tolke det. Men, men i hvert fald, den, den intervjuer mig om Kospi og nej, Der er nej. en fisk inde i Kospi Han mener, Porven mener, at den her fisk kigger op mod Gud. Det er jeg svært ved at se, fordi jeg ser bare en fisk, der kigger op i luften. Men det er selvfølgelig også principielt op mod Gud, som er det, Gud op i luften. Men nu skal jeg spørge er det ikke jernevasket? Prøv at høre. Den der skide fisk, den kigger ikke op på Gud. Det synes jeg heller ikke. Men, men jeg måske, ikke, Jeg sidder 2.200 unge kristne. Jeg skal den Jens, som ikke begynder at lægge mod med et der. Nej, fordi nej. Så, får man, så bliver man lavet til grøntsagssuppe. Ja. For at gøre en lang historisk kort, så sker der hverken hvad bedre, end jeg kommer hjem fra Viborg. Ja. Vi kommer til Bornholm. Ja. Og der er et regnskab, der skal os op med den porre. Det ja. får vi aldrig rigtig gjort. Nej. Og vi får øh, ringet til den porne, men hver gang vi ringer det, til poren, så får poren det sidste år. Men det skal også lige siges, samtidig med alt det her sker, så uh, snakker vi med poren i radioen og regner med, at nu det er the final porne moment, vi skal i gang med. Det bliver det ikke, nej, fordi at jeg bliver uvenner med porne. Den optræder, den optræden har jo været en it-porne, ja. den frække porne, ja. kontorporen ja. og sexporn. Ikke sexporn. Det var den ikke. Nej, den er Nå, nej, det pormen. er ret de kristne, de boller ikke. Jo, jo, men ikke, ikke, uden, ikke uden for koncerne. Nej, <laughs> det er ikke rigtigt. Men hvorom alting er, for så sker stort. der hverken, være der bedre for at gøre en lang i kort? Ender eller? De synes, at nu skulle vi hedde de og Ja, og er det ikke bare det, vi hedder? Nej, men og der er også lidt mere grund til det, at, at, at, at, at, at vi, har, vi har en lejlighed til at gå i korte bænklæder. Vi sidder jo her i, i nogle rigtig lækre borg, korte binklæder. Men du, hvad er jeg tvivler om? Nej. Jeg tvivler om, vi overhovedet sender. Det er godt, du nævner det lige, fordi der er mange, der har, har, øh, har hørt, i, I hvert fald i, i mediekredse har jeg hørt om et fænomen, der hedder koplevs krydsfelt Ja, Kjeld og, og et andet fænomen, der hedder Lykkegårds krydsfelt Gitte Lykkegård. Det var hende, der var på straks øh, i tidens morgen på P3. Ja. De har sendt herop fra øh, tårnet om... Og, og, og de to, på P1. På P1. Og de to tror jo rent faktisk, at de, at de er kommet ud. Er det ja. ikke rigtigt? Jo. Vi skal måske beskrive øh, lokale, vi sidder ja. i. Det er øh, et meget, meget lille rum. Ja med et kæmpe panoramavindue yeah. som er meget gammelt yeah. ud, mod, øh, ud over København. Yeah. Det må være den østlige side af det København, København Rusland. Ja. ja, det er der, vi sidder og kigger. Og øh, når man kigger rundt, så er det en meget, meget slidt gammel lokal. Det er på Kapt Koplev siddet på PB1. den ene statsmand efter den anden. Ja. Det Kjell bare ikke ved, efter han har siddet op i 15 år, det er Er det aldrig blevet sent. Det er aldrig nogensinde blevet sent. Og den er vi selvfølgelig ikke faldet i. Jeg har taget en klokke aftale med Søren, over morgen, Rasens bro. Morgen Rasen for at høre, er vi med, Er vi med. Vi er nu i rartummet. Hvordan kan du bevise det, vil jeg, at du sige det på den måde? Jeg kan ikke sige det to gange. Altså, jeg kan ikke med Nå, no, du Jeg kan sige... bare sætte på b 3 og så kan jeg høre, vi sender. Vi er på. Det er, fordi vi har en tekniker, som er øh, større end selve Gud. Det Nærmest. er Henning. Henning. Og vi har også vores webman, Jens. Jens. Og med nøj, vil vi præsentere vores hjemmeside her først, det vi kalder en breaker. I dag, da vi mødes ved øh, en trætiden, eller det gør vi ikke, jeg sad så på en café, der ligger lige ved siden af radiohuset. Må jeg lige sige en ting, før du lige går i gang med den her lille øh, tilrettelagte rindling, du har tænkt dig ja. at øh, divertere med. Så jeg siger, der er en grund til, at, at den lille bitte, bitte, bitte, bitte høne, der skal plukkes med dig, Anders jeg er arbejdsgiver der her program. Det er ikke nogen hemmelighed. Det er, great, yeah. det er mig, der er direktøren. Jeg har ansat dig. Ja. Du er min eneste ansat. Ja. Det bliver en meget, meget spændende julefrokost, vi skal holde til sin tid. Ja. Det glæder jeg mig så meget til. Mm. Det eneste, der gør mig lidt ked af dem, det, er, vi skulle. Og lad os nu være ærlige over for de lytter, der er, ikke? Ja, dem, der er tilbage nu. Ja. Vi skulle starte startet med at sende sidst søndag. Ikke? Oh, ja. Men hvad, hvad, var, hvad var årsagen, øh, min eneste ansatte, af Anders Brynholdt, til, at vi ikke kunne starte sidste søndag med at sende, som vi havde planer, og have lovet den rare direktør vores hvad var grunden, Anders jeg synes, du skulle fortælle lytterne, der var mange, som havde hørt det ud i byen, at der ville være rart det den 20. Årsagen var så simpelt det, at øh, jeg skulle på i en uge, ja. og øh, så fik jeg muligheden for at skifte en uge mere. Ja. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det ville det være dumt, at holde to uger skifte. Og hvad var det så, du tilfattede <gød> den ekstra uge skiferie med at lave? Må jeg fortælle hele historien så? Ja. Det starter med, at vi skal flyve sidste søndag den 20. Ja. Øh, jeg og to kollegaer og en kollegas ven, det bliver hyggeligt, vi sidder i lufthavnen, vi skal flyve med SAS. Jeg skal lige se, du skal huske på et tidspunkt, at historien siger, så sker der verden ved allerbedre. Det kommer senere. Ja, og, og vi skal flyve med SAS, står ude i lufthavnen. Vi er der rigtig god tid, fordi vi har selvfølgelig en masse masse overvægt, og så er det altid en god idé at komme først, fordi så er de der damer i skanken, det fatter de ikke alligevel. Og så bruger man den der check-in, check in, -check -in maskine, Så skal der kun møde en dame i Baggets drop-in. Det sker så, ikke? Øh, så går vi op på Burger King der i Terminal 3 i, Københavns Lufthavn, og står der i køen. Og så står jeg sammen med det, jeg kan godt afsløre, det er Thomas Madviger er at rejse med, som I øvrigt er værdt på DMA på lørdag. Det bliver, han glæder han så meget til. Det bliver godt. Men, men jeg nej, nej, nej, det er meget langt væk fra, det, fra... Ja, men det bliver en sindssygt lang historie nu. Okay. Og det var da selv, der startede. Det, der så sker, det er, at vi står her hos vores op. Så ser vi så en, der Malte, som også er med på turen. Han skal flyve med et fly klokken 16.20, og vi skal med 19.35. Og på det her tidspunkt er klokken 13.55. Og vi tænker, det var da lige godt sørens. Øh, der er lang tid igen, ikke. Så går vi ned i skranken og siger, de, at det er fordi, at det fly skulle have været med først. Det er overbuket. Jamen, vi har jo bestilt for tre måneder siden. Nej, det var overbuket. Nå, tænker vi så. Er der mulighed for? Nej, det var der ikke, for der var jo også næste storm i Danmark. Så det skulle vi slet ikke regne med, at nogensinde kunne lade sig gøre. Vi går så ind til check-in, og der er øh, i sted mellem terminal 1 øh, og 2 og 3, der i midten, derude, hvor finger B i lufthavnen faktisk ud. <coughs> Undskyld mig. Det kommer vi frem til, hvorfor jeg hoster. Så sker der hverken bedre, eller det, bedre eller det, at vi drikker en masse af de der 80 centimeter øl, de har. Vi går ud til vores gate. Malte kommer ud at flyve. Han er jo ned i hans transitcenter, fordi hans fly også bliver forsinket. Altså ham, der skulle må have flyet før os. Ja. Hvor han trækker et nummer i ikke hvor der står, de venter nu i kø som nummer 725. Ja. Okay, det går godt høre. Den beder du ikke på. Nå, men jeg... jeg, jeg Faldet lidt af, for jeg ja. skal helt til, at du er meget bedre, det, Jeg synes, det var meget bedre, at jeg ringe ringede hjem til alle familiemedlemmer og fortalte den. Ja. Det, der sker, det er, at vi kommer ud til den gate. Vi skal flyve 20.30. Vi er ikke kommet afsted på den ferie. Nej, og vores fly er blevet rykket til kl. 20.30. Ja, og? Så står vi ude. Men alt sammen, jeg hørt, det er en meget lang undskyldning for, at du ikke er kommet Stod vi på B, et eller andet, 27, gaten, så øh, er der en masse mennesker, der skal til Genef, ligesom os. Mm. Så står vi der, og så siger, øh, kommer der en mand ud, du ved, sådan lidt femset, for det er purser altid, hej, hej, så har han de der tre sølvstriber, og sådan en uh, pøser altså en mandlig stevodesse, så kommer ham stewardessen ud, og så siger han ja, så, han ja, Stuart. okay, så kommer ham der stewardessen ud, og så siger han så, ja, men er vi er klar til at flyve, øh, men der, der er ikke nogen til at tjekke ind i gaten, eller ligesom at tage jeres sportenkort. Så går der 10 minutter, så kommer de ud og siger, at de ikke kan flyve, så står personalet i skranken og diskuterer, det her, det er, hvorfor de ikke kan flyve. Så er det på grund af arbejdstiden, jeg nogensinde har hørt. Vi kommer så afsted næste dag via Frankfurt. Jeg vores bagage ankommer onsdag, jeg jeg og vi er altså på skiferie. Vores bagage kommer onsdag. SAS sørger for, at vores bagage først kommer onsdag, hvor vi ankommer mandag. Mm. Og så er vi nede og så blev syg. Og det var sådan set historien. Jeg var syg de sidste tre dage på, øh, på min høj øh, feber, højfeber, og blev snåttet. Godt. Men hvad er det, vi skal høre i dag? Så jeg hader SAS. Men du er, du er i gang med at fortælle om, om det, vi skulle til at lave dagens program. Ja, det er korrekt. Jeg sidder nede på øh, Metro Bar, som sidder hedder Cafésus, eller vi sidder i Radio Huse, det er en café. <laughs> Undskyld mig. Øhm, ja. Så over i Forum, mm. som ligger lige på den anden side, hvor IRIM i øvrigt spillet her, inden for de sidste par uger, kan, kan jeg have lavet mig fortælle. Ja, godt. Der er der alt for damerne messe, så det, der sker på den her café, det er, at jeg har nogen så meget Isabel kristensen tøj samlet et sted. Det er altså piger, som har meget så ud, som om det var lørdag aften, og de skulle på Crazy Days i Randers eller Konrad i Indreby i København. Ja. Så sidder de derovre og er så skide artifarti og spiser salater og drikker kaffe, latte og, og vand, og sådan super gård, ved det lige op med lidt hym hymlesaft. Hvad hedder det? saft, ikke? Hymlesaft. Åh, <laughs> oh, den er historien. Den ender heller ikke nogen steder, kan jeg mærke nu. Det Til det så sker, det er, at der kommer en meget tyk pige ind. Nej, det synes jeg ikke. <laughs> jo, der gør. får jeg høre, hun var nærmest fed. Hun Hvaske. var en ordentlig val, ikke? Hun var, men, men Hun var stor og tyk. Men ved du hvad? Hun kommer smilende ind. Og jo, så har tykke veninder altid, eller tykke piger altid helt tynde veninder. Ikke? Og de begge to især i kønnen. Det er ligegyldigt. Det, der sker, det er, at den tykke kommer ind sammen med den veninde. Og de smiler og er rigtig glade sætter sig midt i det inferno af øret alt for damerne i Der kunne man købe en taske for 150 kroner med alt muligt krab i. Ikke? Så alle kvinder, der har måske været 10.000 til den messe, de er alle sammen rum med den her skide taske ikke? og pose, som man så leger med. den taske, man kan bruge til en tøj. Det er ligegyldigt, det der sker, det er, at det Marie og en Prøv at høre, du har i sex et halvt minut. De kommer ind og, og sætter sig, Anders. Absolut ingen mening. Der er jo folk, der, der tænker, Jamen. skal jeg slå min kone? Som nu er simpelthen er gået i gang, fordi at du har kædet dem til vold. De kommer ind i den tykke her, ikke? Ja. Og den tøndser sådan noget, og smiler over hele fjæsset. De er så søde og så glade. Og det, jeg var bare glad for at se, for der var ingen uger, der vi er smilet overhovedet. De, den tykke, bestiller sig en burger og ekstra fra en fritte. Det skulle man måske ikke have gjort. Men det var bare så befriende at se... Hinten tykke og hinten tvølle. de var så glade, hvor alle de andre opstyltede fra yeah. Frederiksberg-piger, yeah. som man måske ville have vendt sig om på et andet tidspunkt i løbet af dagen, de bare sad og var så smarte. Men Anders, altså, du er også Jeg synes, vi skal høre noget musik, og det må gerne være Otto Brandenborg. Ja, yeah, Otto, take it away. Ja, slut. Ja. Kan du fortælle, hvad det var? Det var til Brandenborg. Det var også Brandenborg og Cooling fra Nordvest. Ja. En af de vel nok smukkeste sange, der nogensinde er lavet. Ja. Nu skal vi til et, øh, et af de sorte spejders flagskive, tror jeg nok, man godt kan sige. Øh, lytterkontakten. Ja. Og vi og det... vil jo gerne være et program i kontakt med lytterne, lytteren, som er tilbage efter Anders Breinhards hæsblæsende oplevelser, både i Gate Finger og ude på øh, og Allé. Spændende, spændende. Øhm, så i tråd med det Hvis der er en lytter tilbage Så vil vi vil godt holde, og Anders, hvad, hvad er det Vi vil have den lytter til Vi skal i gang med vores øh, Unikvids Ja og øh, det, det? Ugenlige, det er jo ikke bare quiz. Det er jo ikke bare Ligesom mm, så mange andre kvidser den, den hedder Tilles Bingo Ja det gør og øh, det er en konkurrence. Det er ikke en konkurrence, det er et spil. Det er et spil, hvor vi kommer tilbage til senere, hvad det er, det går ud på. Korrekt. Det vi dog skal have nu, det er, om vores telefon virker. Ja, fordi, fordi jeg kan Koplev og, og <laughs> give Løkgaard har været heroppe rimelig længe, og aldrig nogen der har haft noget ud af her, her mice, så er det ret meget teknisk på forsøgsstadiet det her. Så nu vil vi se, om vi kan få en telefon ind til programmet, simpelthen. Og er der nogen derude? Og Anders, hvordan gør vi det? Og hvis der er nogen, der lytter nu, øh, dig lige der, ja, hej, hvis ja. du lytter, så ring til især, hvis du har dab radio. Ja. Øh, det bliver sægt svært, for det er der ikke nogen, der har. Så det, så nå, jeg er gerne, ikke DAB-radio. Der... Jeg har DAB-radio derhjemme. Så må du da bede en yeah. kone om at ringe ind. Jamen, nå, ja. Men, no, yeah. men så er det jo ligesom bare, ligesom, Der må da være andre også, der har Dabradio, radio ja, ikke det... hun gider. Jeg har også en, men det er egentlig en gang stjålet, når ja, vi skulle og lave konkurrence. du er single. Ja. Så der er ikke nogen hjemme der. Så men øh, ring til os 70, 3x20, hvis det er, at øh, der er nogen, der øh, har lyst til at ringe til os. Så kan vi tænke, om telefonen virker. Åh, oh. oh, hvad? Hallo? Hallo Adam, øh, ringer du både, fordi du har lyst, eller var det kun for at hjælpe os? Jo, altså for at hjælpe jer. Hå, ja, du, du havde, ikke, så havde ikke lyst det. til at ringe til os? Jo. Ja, det ved jeg ikke. Så skal det være. Adam, øh, er du i København, eller er du ude i landet? Jeg er ude, uden for vejl der. Oh. Ej, er du en radio? Nej, det svært. Kunne du tænke dig en radio? Ja, hvis I giver. Nej, så skal nej, nej, du ned i foran og købe en. <laughs> nej, du har... Du vil, vil, vil du, vi, vi har noget, du kan vinde. Du vinder ja, det er. en helt aften, hvor Anders hvor han vil fortælle resten af historien om hans skibe. <laughs> jeg Tak fordi du ringer. Jeg ænder har vundet en trøje for hundrede. Jeg vil det det Jeg vil, ja, vil også sige tak fordi du. Og jeg vil tak, fordi du lytter, fordi det er ikke altid nemt at sidde der søndag aften. Og det er meget pent af dig. Vi takker dig. Selv tak. Og Adam, du er den første i Danmark, der vinder en såkaldt Mono-t-shirt. Ja, det, det er jeg. en t-shirt, som vil blive afbildet på vores hjemmeside i morgen, ja. hvor man så kan se, hvordan sådan en figur ser ud. Så du skal lige blive hængende. Så vil Henning nemlig skrive din adresse ned, og så vil vi sørge for, at du får den med posten af Må jeg spørge en sidste ting til Ja. Adam, må jeg spørge dig om en sidste ting? Ja. Hvor uden for Vejle er det? Er Det, det er vel ikke nær den Sker, vel? Nej. Er det, det den anden? det? er jo ved Vingstadscenteret, hvis folk kender det. Hvor langt er det fra Transportcenteret? 15 km eller sådan noget. Fordi det er jo lige sådan siden, der var er frysehus, som er jo, hedder noget andet nu, Combo eller sådan noget, ikke? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg fornemmer endnu en af Anders Brændholt's meget spændende beretninger, er... Er at... hey, Kan du have en uh, god dag, og uh, skal jeg til at god aften, og god dag i morgen, ikke? Jo, tak. Bliv hængende, så Henning, han kan få dit adresse. Yes. Hej. Hej. Breaker. Jeg skal måske lige fortælle øh, baggrunden for disse breakers her Er det er det samme stykke musik Nej, det er så næsten ikke det samme stykke musik, vi hører Men, øh... men se det, vi har fået på en skummelcafé inden Blåborsgade Og du skal måske lige forklare den nærmere omstændighed Det er det, jeg vil godt kalde den Altså man, for det utrænede ører kunne det godt lyde monotont Men det er kun fordi, man ikke kan lytte Hva? Vi skal i gang med bingo, Anders. Vi skal i gang med vores øh, ugenlige spil. Øh, og det er simpelthen et, et spil af en konkurrence. Jeg siger det. Altså, vi har valgt at kalde tillidsbingo. Ja, og det kalder vi det, fordi et meget øh, spil i radio og andre steder er gennemsydet mistillid. Gennemsyret af alt muligt kontrol og pjat og pjank. Og ring ind og tjek dig, og, og vi stoler ikke på dig. Og alt det der, det vil vi godt gøre op med. Ja. Og bingo er et godt sted at starte øh, kærlighedssvagedagen. Øh, øh, fordi at det er jo meget med at kontrollere plader. Alle, der har prøvet bingo ude i landet, rundt omkring, ved, at når man har en plade, så kommer der en eller anden fascist ned, og står og siger og pløjer ens de der pølser af. Ikke? Og så kan man sige, 15, 14, 13, 12, svin, og så er man ude. Ikke? Og så bare fordi man har sat en eller anden øh, i god tro, forkert. 48 eller noget, ikke? Så, så bliver man, alle de andre glor på en, og så er man færdig i næste dag ude i Vingstedcenteret, eller hvor det nu er. Mm. Det, der så sker nu her, det, er, det har vi gjort op med. Så vi har introduceret det hedder tillidsbingo, vi anbefaler nu, at folk lige hurtigt skriver 15 tal ned. Ja. Det er det, man har på en plade. Ja. Mellem 91, 90, selvfølgelig, bingotallene. Og så læser jeg op. Jeg har bingoposen her. Ja. <laughs> ja, Anders, kom. Kom. Ja. Og så ser vi, når den første ringer ind. Når den første ringer ind og har øh, er det hele pladen Anders? Det er hele pladen. Ja, det er ved at kommunikere til vores, øh, vores tekniker, som øh, hvis vi nogensinde kommer i gang med det. Men øh, vi skal have bingo og ja tak Henning. Ja, vi vil gerne have bingo under Men men, så langt. men prøv at høre, spiller vi jo hele pladen eller spiller vi for det kan godt blive en lang affære. Ideen er jo, med rej, det her. Nu skal jeg, det er så sjovt, nu skifter lidt roller. Nu er du lang tid om det men det. er er ligegyldigt. Men det er fordi at jeg havde et hosteanfald. Det der sker, det er nu at øh, det der med at man normalt bliver tjekket af en sted, når man spiller bingo, det er nu at det er op til dig. Det er op til dig. Altså dig lytter. At øhm, sige, hvornår du enten har en række eller pladen fuld, ud af de numre, vi læser op. Præcis. Og du vi skal... stoler på dig. Ja. Det er ikke noget med at tjekke pladen. Nej. Hvis du siger, nu har jeg en pladen fuld, eller nu har jeg en række, så ringer jeg ind, og så vinder man. Ja. Skal vi gå i gang? Det synes jeg. Men vi skal have bingo-underlæggingsmusik. Ja. Tak, Trækker du til os? <laughs> Nummer 12. <laughs> Nummer 12. der ringer den Og hvem var vi med? Ja, det er Rasmus. Hej, Rasmus, hvor ringer du fra? Oh, hvad er det? Jeg ringer fra Viborg. Fra Viborg? Har du allerede bingo? Det har jeg. Må vi høre, hvilke nummer du har? Øh, 12. Du har allerede 12? Ja. Vi har ingen <laughs> far Køl Rasmus. <laughs> Anders, du skal skamme dig, skal du. Hvad fanden er det, du laver? Du sidder og tjekker den rare mand. Det er jo lige det, jeg sagde. sagt. Det er jo tillidsbingo. Så laver du, kommer fascisten op i der og siger, hvad for nogle nummer har du? Så er vi jo hedet tilbage, det er synd, det er døn, og det er synd af moras, og oh, pøj. Ska Undskyld Rasmus, du har vundet to t shirts fordi du også vundet den t-shirt Anders er på, fordi du skal skamme dig, Anders. Undskyld Rasmus, vi stoler på, at du har pladen fuld, og det der Anders lavede lige nu, det var fordi han stadig er en syndens mand. Sige undskyld Rasmus. Undskyld, Rasmus. Ja, Fornemmer, det er det, det er ondt, Fornemmer jeg, at jeg øl er af ligesom hele koncerten nu. Ja, det gjorde Nej, vi skal bare starte forfra. Men Rasmus, du har fattet det, og du har vundet. Og tillykke, og det var dejligt. Og Rasmus, det var gjort overraskende hurtigt, vil jeg sige. Men er, der er ikke noget mislid i det. Da, Rasmus, du skal også lige det hængende, så, ikke? Jo, du skal yeah. lide det hængende, så, du med så, med så, så får du adressen. Eller giver adressen. Du har fået hængende, så jeg tror. Værsgo, Rasmus. Gør det hvad det godt? Og tillykke. Jo, Øhm, jeg kan godt se. Altså det der sker altså når vi lægger det her. Det, var det skulle vi måske, det skulle vi kom <laughs> det vi kommer med. Skulle vi skulle snakke om indrøs? Det vil sige jeg skal ikke sige numrene. Jo, du skal sige nogen bare når han ringer, ikke, Så skal du ikke sige hvorfor du nummer har. Det, altså, det er det, det så hvor du liv. Det er fornedet. Det, det, <laughs> det er fornedet der tilspinkel. Ja. Det er fornedet øh, tilspinkel. Ja. Det er ikke vi ikke helt tænkte, at tænke over det var at det var sådan lidt hurtigt. Skal vi ikke tage tænde igen så? Skal vi tage tænde igen? Jeg synes vi starter forfra. Råd kan vi få bingo underbelønning? Med det samme. Nej, Henning, det kan vi heller ikke. Kan vi ikke? Kæft, et gøjlerprogram, mand. Nej, det er ikke et gøjlerprogram. Det vi kan gøre, mens vi øh, lige hænger og underlægning, så er der en ting, vi glemte tidligere. Ja. Det var Charlotte Sparre. Ja, det øh, Charlotte Sparre, det er ikke en af de der mundeplusser. Jeg skal lige sige, sige, lad være at rive jeres bingo i stug, fordi der kommer bingo igen lige om lidt. Men øh, Charlotte Sparre, som jo er tusind øh, kunstner. Det er, ikke en, hun, det er ikke hende, man altid ser sådan noget gøjlet, klunset, flunset tøj. Øh. Nej, det er T-kæmperen, Henriette Sparre. Er hun ikke død? <laughs> Nej, hun er ikke dobbelt -spar single skolder fint men hvad sker der ved Charlotte Sparre som ikke det... er en af Munde plus Simonsen pigerne nej fordi så havde det Munde plus Sparre ja. ikke jo Spare plus Simonsen ja Einstein godt men Charlotte Sparre har øh, Love and Behold udviklet et H.C. Andersen koncept er det ikke nok med det også en H.C. Andersen kollektion og i denne kollektion som selvfølgelig primært er tørklæde ja Charlotte Sparre er jo tørklædenes dronning okay og personligt venner med Alexandra Ja. Og, hun? hun har nu... Ridder hun? Det spørger man da ikke om. <skrælde> Hvor kom det fra? Nu siger du, at du Så tænker jeg på heste. <skrælde> Nej. Videre. Charlotte Sparer, hun er altså lavet en hos Andersen kollektion, kan jeg forstå. Ja. <skrælde> hvad, hvad er det, Anders? <skrælde> Hva? Hold kæft, det er kom. <skrælde> ja. Nej, det vi skal have, det er, at hun har slips. Hun har, ja, hun har slips. Men jeg synes bare, man skal gå ind på hendes hjemmeside og se, at de er så smukke. Hun har lavet tre slips-serier. slipselinjer. linjer okay. Der er en slipselinje med små et eller andet, og så en med nogle andre. Og så er den tre ene mellem små djævle. Det synes jeg lidt mærkeligt. Gik Havs sådan en med slips? Gik han ikke mere? Men han gik det så... da ikke med djævle. Hvad er det med? Jeg tror, at sparer Sparres sagde til Vi skal i gang med tælles, bingo, Kan vi få noget bingo musik? Og det ja. første tal, det er, Anders? Jamen, det ved jeg ikke. Skal jeg tage ned i igen ved et nye spil? Nej, det må jeg gerne Okay, så vil vi gerne lige trække et nummer inden at... Ja, det synes jeg er fænder. <laughs> okay. Hvem har vi igennem? Dale. Sten? Dale. Dian? Ja. Hej, Dian. Hvor er du fra? For København. For København. Og velkommen til programmet. Velkommen Nej. til. Har du allerede vundet? Vi, vi skal beklage, at... Uh, at Ja, ja det er en udsendelse indtil videre. Det skal vi beklage. Nej, vi skal igen. ikke beklage, fordi vi er stolte af den. Men vi vil også sige, til, tillykke, hvis du allerede har vundet. Det er en ny rekord. Ja, men jeg har aldrig vundet noget, så synes jeg, at jeg kan prøve. Det er, er et rigtig tidspunkt at vunde. Det er en tillykke. Det er ja. et af de absolut hurtigste bingo vi nogensinde har været igennem. Øh, og, jeg har, og jeg har fået Anders, Jeg og han skulle lige til at konsulere numret, men det holder derfra. For det kan det har, Vi har let ham. Øh, tillykke med. Øh. Dian, du har vundet en såkaldt mono-t-shirt, den ja. helt specielle. Øh, de sorte spider-t-shirt, ja. som er din. Hvilken størrelse vil du gerne have? Ekstra, ekstra large. Du får en large, fordi I nemlig kun lade medium af large. Det er jeg ked af. <laughs> men Dian, vi sender ja. den. Kan du have en fortsat god søndag? Jo, tak. Så. Og til lykke. Så lykkedes det også at få lavet titelsbengå. Og øh, nu har vi cirka det øh, kan ikke tilbage på programmet. og Jeg synes vi skal høre noget Ramstein. Ramstein uden dig vidunderligt. Og nu er det jo øh, også en øh, tematisk indkørsel til det segment, vi bevæger os hen mod nu, nemlig imens de banker kronen, og forhåbentlig ikke. Nej. Fordi det er jo en, øh, lidt trist, øh, men det er statistisk desværre øh, jo øh, her, at de fleste øh, tilfælde er det, man i Amerika kalder domestic violence. Som hus beder, hus som sådan. Der ja. er jo også mænd, der får bank. Øh, det, det topper her øh, i søndag hen mod øh, to en nat så er, så er det der, der er flest, øh, hvor det hele kører sporet ude i de små hjem. Fordi at, øh, at, at det er trist nogle gange. Og for at at det kører alt for meget sporet, så vi vil godt prøve, hvis der er nogen, der sidder nu, og lige ved at og, og er ved at ryge af, så er der måske en chance ved at høre til, øh, til den lille hele ja. Fordi det, vi vil gøre, det er, at vi vil sige, hvis du øh, overvejer det, som du ser dysene er ved at okay? altså, det hele er ved at... Ja. Og... Du er, måske er i gang med at tage konen lige nu, eller øh, havde ting, at gøre det senere inden klokken 2, eller så lad manden. være. Manden. Manden, selvfølgelig. Undskyld. Man kunne indslaget her, mens de banker på kronen. Men okay, så lyt til det her. Vores mission er nemlig, at vi vil spille en lille humørperle, mm -hmm. læse noget op, noget humøragtigt, humør når det der lige er ved at ske. Dette her har vi fundet på måske en af Danmarks bedste hjemmesider. Lyt med jer. Mit navn er Paul Glagård. Når håret er trist og kun til spot, så brug Glagårds shampoo. Og du og håret får det godt. Når vinden til alle sider blæser, så er det den nye avis, vi alle læser. Er du tørstig og trist, så slutter dig. Sådan der lød det altså på Glago, hvad var det sidste, der skete? Øh, det var mærkeligt godt. Det ja, går vi videre det er Men øh, spændende, spændende. Det, der sker her, det er, at vi har været inde på blogglarkår.com. Det synes vi alle bør gøre. Og her kan man altså hyre Glagård øh, til at komme ud til øh, forskellige øh, familiefester, Sølvbrødet, Kåbekluben, mm. Fødselsdagen, Firmafesten mm. eller, spørgsmålstegn, skriver på hans hjemmeside. Mm. Og øh, det, han også meget gerne vil, det er, at han også meget gerne vil have speak og indtalingsopgaver, Og det var netop det, vi hørte her, det var hans formåen inden for reklame speak. Skal vi ikke spille en mere? Det, synes jeg. det er nemlig sådan at det lyder Hvis man vil have på klaregård Det kan vi så ikke, det er lige meget Vi skal ikke spille igen mere Hvad sker der? <laughs> jeg, jeg, jeg er jo ikke på internettet Nå no, nej På ja. .dk, ja. Og gå ind og klik der, hvor der står reklame Jeg ved ikke, hvordan en skal ende Nej, men det vi håber, det er, at vi har haft vores lille bidrag til At der ikke sker så meget nej. Her en breaker Tidligere i aften i København, i teateret, i biografen, Danmarks, yes, Danmarks største biograf, eller i hvert fald største lærer, Imperial. Ja, er det nu det største lærer? Jeg tror, det er største biograf, største af største lærer i Danmark. Lige meget. Hvad med Drive-in-bio i Lynge? Lige meget. Det, der skete der tidligere i aften, det var, at der var Bodilfest. Ja. Det var der, at uh, kræm med danske skuespillere, de var kræm. samlet for at modtage en Bodil, eller ikke for at modtage en Bodil. Ja. Og uh, Trine Dyrholm. Ja. Hun var nomineret i en enkelt kategori, er det ikke Øh, kvindepirolle øh, øh, i sin rolle i forbrydelsen eller filmen filmenforbrydelser ja og øh, vi vil nu høre <coughs> Anders vi skal også indføre en rygeordning her fordi altså, jo mere du ryger, jo mere hoster du jo mere skal folk sidde ude og høre på den tuberkulosegenerator der jeg ved det godt det for at man får lyst til at sende op til Kalumborg ikke? eller kysthospitalet og få nogle lysbehandlinger hvad sker der på kysthospitalet? meget lidt, og det er det du har trænger til fordi <laughs> det, det kører for hurtigt for dig nede i mellem -Europa. Og vi ringer op til Mølhausen, ja, hvor synes, vi har hørt, at der efterfest, ikke? er efterfest. Øh, Mølhausen er et sted i København. Det er hvor en, der... en, en øh, prestigiøs øh, natklub. Okay. Ej, det er en restaurant. Restaurant, café, rasseri. Og det der, der er i øjeblikket at have efterfest. Og i øvrigt anbefale den, fordi der er dejlig fredelig. Lad så høre, om der er hul igennem, er der det? Du tager den, ikke? Nej, det kan du. Fordi du er sådan... Der bliver så ringet. Ja, men der skal jo sikkert højt musikkum på vores deltager. Der er nok fest på den. Det, der er meningen, det at vi skal fatte <coughs> Trine Dyholm for at høre, om hun har vundet noget. Ja. Du har jo netop arbejdet sammen med Trine i lang tid. Fuldstændig rigtigt. Ja. Og uh, Trine sagde til dig i går aftes, da de, I gik fra hinanden. Ja, at, at, at hun havde tænkt sig fint. Ja. Efterfesten er altså på uh, restaurant, café, natklub af Mølhavsen. Natklub er nok lidt af stramten. Og vi også bringer her en reklame fra tuberkologesforeningen. Ved du det, jeg tror sgu ikke, der er nogen hjemme. Kunne jeg ikke få sådan en ind på hans, når <laughs> man snakker igennem? Jo, det skal du have til næste gang. Godt. Det lader ikke til, at... Øh... Det kan også være, at de er gået hjem ved, med man stille efterfæst, jo. Jeg synes, vi skal prøve at ringe op igen. Hvis Ring, han op igen. Gik ud der, Ring dig op igen. Ring dig op igen. Kan vi ringe til, øh, jeg kan ringe til min store, hvor det er eneste nummer, jeg kan i hovedet? Men han er ikke med. Så? Også. Det ved jeg Han er læge. Han skal, han skal være klar. Um, Måske du skal fortælle en af dine sjove beretninger fra... Øh, fra Frankrig? Ja, eller bare fra luft. Vi er jo ikke kommet så langt mere ind til lufthavnen, jo. Nej, men lad os sige, at vi kom der ned, ikke? Ja. Og med øh, de der 36 timers forsinkelse, vores mm. kom, onsdagen. Mm -hmm. øhm, og der var SAS ikke særlig med i. Nej. Det lykkedes dog til sidst at få <coughs> kompensationer af SAS. Det er helt utroligt... <coughs> Æh, Anders, hvem du starter med den der historie? Selvom den til synlædende øh, godt kan være sjov, ikke? Ja. så bliver den ekstremt kedelig. Det er noget med, du. jeg tror, du har fortalt den for mange gange. Det kan godt være det ved hen imod? Fordi at, at det er jo sikkert en meget god historie, men man får bare ondt, at den lige med samme begynder, man tænker, jeg skal også have malet ude i køkkenet. Vi snakker du uden Jeg tror altså ikke, der nogen hjemme. I Ekstrabladet i dag, Ja. der øh, er der i deres tillæg, der hedder Flash. Flash. Bare sluk den der, Henning. Der er et af Flash, som jo er en, øh, en, en form for kopi af, af ugens rapport, Kig Ind, og øh, mandebladet M. Fordi det er blandt andet det her blade, hvor man tager, så tager man Så har de selv fundet på, ligesom så mange andre magasiner har. Men okay, så er de så valgt at tage til Randers for eksempel, besøge Crazy Daisy, de har det denne søndag. Og så gi rater, de ligesom giver de point efter, hvordan er personale, hvordan er pigerne der og sådan noget. Så skriver de noget rigtig sjovt om, hvordan pigerne hvad de snakker om i barn og sådan noget. Ikke? Mm. Så mange andre blade har gjort i rigtig, rigtig mange år. Men det er fordi ekstrabladet, du har selv arbejdet der, gerne vil have de unge læsere. Derfor har de så åbenbart i deres øh, higen og hugen, og hvad det er, der så hedder, søgen efter at få de unge læsere, mm. et interview med Birgitte Nielsen. Altså damen, som simpelthen lever af at være i medierne, for hun ikke kan noget andet. I den her vis som vi så desværre ikke har foran os, der sidder øh, Birgitte Nielsen på to billeder, mm. billeder nøgen, mm. og så gennemgår hun ellers sin krop. Og hvad er det, hun siger om sine hænder? Anders, kan du se, Hun heller, synes, hun, de er for store. De er for, de er for store. Ja. ja. Hvad er det, hun siger om sine bryster? Det læste jeg ikke. Hun synes ikke, de forstår det, store. Dem har hun nemlig rigtig, hun er rigtig Hun var glad for det. dem, ja. Ja, ja, Hun der, kunne hun ikke give, hun synes, at sin røv, den var, den var for blød. Ja, men den er... Overskriften er, jeg kan ikke lide min krop. Og så siger man, nej, det forstås, når man ser det. Den her historie kan jeg heller ikke komme ud af nu. Nej. Det, der så sker, da vi øh, er i Genefløfter... Ja, jeg kan fortælle noget meget øh, totalt øh, omkring Nicole Kidman. Ja? Hun kan heller ikke lide sin krop. Den er også meget lækkert. Nej, det ved jeg ikke, men altså, det er en interessant historie. Hun havde sin krop. Godt. Hva, vi, jeg havde ikke? Et nummer, du? Anders, vi havde et nummer, vi havde et nummer. Kan vi tage tillidsbinko igen? Nej, det kan vi ikke nå. Men jeg vil godt fortælle en anden historie. Er den lige så spændende som den med lufthavnen? Der er måske bedre. Okay. Jeg sad altså til Mølle Lykrenprix, inden jeg tog på ferie. Ja, der var jeg Jarl Friis Mikkelsen værds, øh, hvor bl.a. Birte Kær var noget co-host, ja, ja, og det synes jeg var det var faktisk ret skægt, ja, når man hvad? tænker på ja, målgruppen, ja, det var ja, lavet ja, til osv. Ja, ja, ja, ja. Sange holdt ikke rigtigt, ja, men nej, nej, det er så ligegyldigt. Nej, nej, nej. I hvert fald var det et godt show, og ja. Jarl var god, og, ja, og Birte ja. Kær var også rigtig god som tv vært Ja, og, og, og. Det, der så sker undervejs, det bliver holdt i Horsens, i den der nye sportshal, de har bygget over i Horsens. Og en af initiativtagerne til den her det denne Frank Pandue, ja for han ikke live. det er ham. Frank mm -hmm. det er jo manden som øh, jo altid får kredit i alle viserne for at han skaffer alle stjernerne til Horsens. Han har skaffet øh, Bob Dylan, han har skaffet David Bowie, Elton John, Paul Simon, ikke? Ja. Det han så gør jo, det er bare at han skaffer nogle penge i erhvervslivet. Altså hvis du havde, hvis syv millioner, ikke, så kunne du få få Bob Dylan til at komme og spille på dit de toilet Det er ikke så meget, det, det er ikke så svært at få de der navne til landet. Okay, altså hvis de er i Europa. Så er det er ikke svært at ja, Bob Dylan kan ikke være på mit toilet. Ja, man kan bare tage det der uh, på, hvor at uh, kan det bliver her. han sgu da ikke mindre hernede Anders en ja, Det der så sker. Han bliver da ikke mindre han tager uh, i hvis han tager i uh, grib med, så kan han være der. Uh, grip kan ikke være på mit toilet. Det der så sker undervejs her, ikke? Den men, er det en frank... Jeg kan mærke den historie nå, igen. Nej, nej, ikke det, kom... det er, god. Den jeg, er frank, jeg vil have på Ender. de skal Vi har fire sendeminutter tilbage. Nej, for vi skal også nå at spille til Springfield. Ja, så jeg, jeg skal to... nå at fortælle om min fisk. Historien øh, om Horsens du har, her. Du har, Jeg giver dig nu 35 sekunder. Det, der så sker, det er, at undervejs i showet, der kommer Frank Panduro ind på scenen. Så har man altså valgt fra DRTV-side at tage med ind på scenen. Og senere kommer Horsensborg mester ind på scenen også for at overrække vennerblomsterne. Jeg glæder mig til at se Danish Music Awards på lørdag som bliver sendt på det hvor Thomas Madvigøret og være sammen med Karoline Henderson, glæder mig til at se, at kantinebestyrelsen i kb han kommer ind og skal overrække en pris, samtidig med, at Bærs øh, 6. borgmester sikkert også kommer på scenen, for det er åbenbart sådan, man gør i Jylland. Det, det var... jeg ved jeg ikke. Det var aldrig sket i København, og vi får at vide, vi københavn at agt og muligt. Det var aldrig sket. Hvorfor skal borgmesteren dog ind i et landsdækkende tv-program? Stop. Det var historien. Mm. Det var god. Nu kommer min historie. Tak. Anders, jeg skriver nogle gange noget bag på en avis, der hedder Urban, ikke? Ja. Og så i så skrev jeg om min fisk Elvis. Ja. Og jeg, det er en lang historie, jeg nødt til at kone noget ned, fordi der var noget om Horsen, der skulle fylde noget. Ja. Øh, men så skrev jeg, at hvis ikke, at jeg fik 50 kys ja. inden på torsdag, ikke? Ja. Så, så, så får Elvis, så dør Elvis. Ja. Og det er fordi over, over i USA, så er der en kanin som dør den 30. juni, hvis ikke den får 50.000 dollar, eller ham, der har den, ikke? Ja. Mm. Så jeg vil bare 50.000. Ved du, hvor mange kys, jeg har fået ind til Altså ikke, altså billeder, ikke? Ja, ja. Fire. USA er også meget større land. USA? <laughs> Jamen, jeg mangler 46. Så dør den guldfisk, Elvis? Ja, hvis ikke jeg får 46 inden på torsdag. Hvor kan man sende det hen? Jamen, det er bare på den der mail, Jamen, det må man jo ikke sige, det er jo. Jo, jo. Okay, Men det er bare sådan en ude på UG, <coughs> altså ALM snablag, urbanavis, DK, ikke? Men der kommer, der, og de er meget søde dem, der har sendt det, men det er bare ikke nok, vel? Nej. Nej. Anders, Jeg vil jeg også sig sig godt øh... sige noget om, at, at hvis man har derude en kat, ja. som øh, måske ikke er inde. Ja. Det er meget koldt. Ja. Så tjek lige om kattleæmmen. Den er også du af i aften. Ja. Okay. Så har jeg engang... Nej, øh, Jamen, jo. skal vi ikke have musik nu? Nå, jeg noget, Skal vi ikke, ja. Henning, skal vi have musik? Ja. Vi skulle have haft Spring. Dusty Springfield. Det var track 3 på 1. To minutter. Jamen nummeret var sgu da ikke mere end det. Okay. Meningen var, at vi skulle have uh, sagt tak for i aften med et dejligt nummer, et blændende nummer med en dejlig, fantastisk sang, indlede Dusty Springfields. Det underligt, så skulle være markeringen og overgangen til radiovisen. Ja, øh, det når vi så åbenbart ikke, fordi Henning, han så ikke synes åbenbart, at øh, vi lige skulle sige noget mere. Som om vi ikke havde sagt nok i aften, Som om, at vi ikke havde siddet og ødelagt nok historier. Men Henning, han er nu ved at arbejde, så nu har vi også 1 minut og 16 sekunder ja. til Dusty. Må jeg så ikke sige, at uh, tusind tak, fordi at uh, du, ja, dig, ja. det er ikke det nummer i hvert fald, det kan det godt være nu. I sagde to. Det er nummer 3. Altså, men, sagde når sagde. jeg sætter tre ja. fingre op, Henning, hvad betyder det så? Det betyder ja. det ikke to i hvert nej, fald, vel? Nej, godt, godt. Sådan. Vi når, uh, på grund af Henning Mortensen, vores tekniker, som ellers indtil nu var et rigtig rart menneske, mm. når vi cirka uh, 50 sekunder af Dusty Springfield. Vi går godt benytte dig aldrig at sige tak. Ja, Tak for tålmodigheden. Kom igen på næste søndag kl. 23, for ja. det gør vi. Og tjek vores hjemmeside, drtk-b3-dss. Eller, skal vi ikke bare snakke ind en over det også endnu? Jo. Nu er det jo udlagt. Henning, du er en god fyr. Undskyld, ja, Undskyld, jeg blev ved at op. Jeg vil også gerne sige tak til DN. Jeg vil tak til to andre, der vandt. Rasmus. Og den som ringede ind allerede, inden vi sagde, at vi skulle ja. i gang med quizzen. Tak Adam. til dig også. Tak til dig, Adam. Og, og, og tak til Jens Mors Webman, der sidder der. Ja, tak til Jens. Der kommer et dejligt billede op på dr.dk-p3-dss. Tak til taxiføreren, der kørte ind med min strømforsyning. Ja. Tak der, til... Han troede så godt betalt, det må man sige. Hvad skal man have? 87. Det er mange. Supervis for køre for fucking Østerbro. Det er mange penge, når man selv selvstændig. Ja, nej, nej, nej, det er i orden. Det er i orden. Han var rar. Om en øjeblik, der er der netradio her på P3. Ja. Tilbage til virkeligheden. Med vores gode kollegaer, der hedder Henrik.